מזמור י"ד למנצח לדוד, אמר נבל בלבו אין אלוהים, השחיתו התעיבו עלילה, אין עושה טוב. אדוני משמים השטיף על בני אדם לראות היש מסכין, דורש את אלוהים, הכל שר יחדיו נאלחו. אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אוון, אוכלי עמי אכלו לחם, אדוני לא קרעו. שם פחדו פחד, כי אלוהים בדור צדיק. הצת עני תבישו, כי אדוני מחסהו. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל.